безнадійну нісенітницю в наш атеїстичний вік. Розрахунки Живана Криловича ґрунтувалися на тому, що новела обов'язково буде видрукована. Інакше, що і кому в Тарихівці він доведе? Все ж, міркую собі, новелу можна було дописати. І дуже просто. Ще хтось із класиків казав, що геніальністю простоті Якби загадний, точніше герой загадного, пірнув у вир трехівського життя, ближче до людей став, і не було б жодних проблем. Якщо тобі щось не подобається в трехівці, допоможи керівництву зробити її кращою, а не займайся голим критиканством, яке не буде на користь ні трехівці, ні тобі самому. Хіба неправду, мовлю. А сил докласти єди. Тут тобі активна допомога керівним організаціям і громадській комісії, усілякі рейди, і на зборах можеш виступити, думку свою сказати, цінне щось запропонувати. І ти ж нарешті журналіст, гостра зброя в тебе в руках, було лише бажання робити Терехівку кращою. Який безбежний простір для ініціативи Дерзань. Ось чому я не звинувачую терехівку в тому, що людство не ощасливлене геніальною новелою. Я звинувачую загадного. Іван продерчав кривулястими вуличками Терехівки і виїхав на трасу. Асфальт все ще дихав спечним днем, але в груди пскав прохолодний запашний вітер з поля. Села лишалося десь збоку, за люпинищами та. Киртами, справжній рух, рух без мети. Дорога була порожня. Скерував середину траси, вімкнув четверту, верби сахнулися в розтіч. з спершу лінькувато, далі стримкіше, полохливіше, і вже мерхтліли на тлі буйно-рожевого заходу сірими тінями. Тепер вітер падав з сутінкового неба тугими пластами, з хрипким свистом умирав під колесами. Загатний все шарпав на себе ручку газу, рух полонив, його хотілося мчати ще швидше, наздоганяти, неіснуюче, хотілося забуття, і забуття приходило. Стрілка спідометра наблимаючим кружальці перехилилася за сто, тепер уже не було ні вечора, ні асфальту, була тільки сотінкова прірва, в яку падав Іван Загатний пишу про Іванову катастрофу, а втім сам стою над прірвою і не знаю, куди ступити. Доки не займався поганою літературщиною, а жив, як люди живуть спокійно, тихо, скромно. Гадки не виникало, що якось не так живу. Ось тобі й катастрофа, товаришу Гужва. Сп'яніли від польоту, Іван трохи вгамував мотоцикл, підвів голову. І вже не зводив очей з мерехтіння верб, прагнучи ще глибше, яскравіше відчути свій рух у просторі. За вербами крутилися поля, цятковані скиртами і темнокоричневими латками гречки. Там гусло смеркання, таємниче та звабне. Зненацько вихопившись на пагорб і знову пірнувши в долину, Іван здригнувся від дивовижного, майже фантастичного видіння. Все ще газуючи, він жадливо пестував у пам'яті малюнок крихітне озерце у вибалку серед тьмяно-золотої стерні. А в озерці білі-білі птахи на довгих ногах, непорушні, урочисті, ніби висічені з коштовного каменю. Здавалося йому на хвилю відкрився інший світ, що існує поза ненависними трехівцями й буденністю. Відчі його бачать лише вибрані. А може все це сниться, і шалений рух, і озеро, і обриси білих птахів у степу? Подумав, різко гальмуючи та розвертаючись. Лишив мотоцикла на узбіччі дороги під вербами. Сторожко, тамуючи віддих, пішов у степ. Поля дрімались повиті сизими тінями. За пагорбом просто зоряного неба блакитніло люстерко озера, і багато білих-білих птахів мовчазно стояли навколо. Не тямлячи себе від щастя, Іван побіг до озера, готовий впасти серед поля на коліна,